Kom igen, då, kom, igen. kom igen nu Kom igen nu kör, kör Har du skydda? <laughs> Spiser du? Spiser. Vi kör en vignett på det den va? Lika bra ja. Oj, jag tyckte det var fel Det är inte lätt att vara jag välkomna till avsnitt 16 av skrattretande. Fan vad skrattretande. <laughs> <laughs> Erik är. Erik fortfarande inte med. Jag undviker oss. Ja, eftersom att vi spelar in det här avsnittet precis efter avsnitt 15. Ja. <laughs> så är det är ganska naturligt, eftersom han inte kunde vara med där så ja. kan han inte vara med nu. Nej, men nu har ju man allting varit. Ja, nu har, jag, nu har missat missommerna varit för två veckor sedan. Exakt. Ja. Fast men, det är imorgon. Men, inte här. Nej. känns jävligt konstigt. Ja, skumt här. Men jag heter för ovanlighetens skull Sebastian Borgart. Och jag? Jag sitter här med Erik 2. Erik 2? Mikael Batta. Vi kallar Mikael Batta. Känd som ADHD-mannen på Youtube. <laughs> på Youtube också? Ja, Youtube-ADHD-mannen för att ja. se Mikkel in action. Där kan ni hitta mig på ja. adhd.hd.ad. Uh, <laughs> Som är den kommissarie speck. Den här filmen visas även i hd, Större bild, bättre ljud. Kan hon bra. Ja. Hade vi varit ett i från Eskilstuna hade 95% av er velat skära er i armarna. Jasså. <laughs> <laughs> förstår du den? Ja, det förstår jag. Att Kent lite dist ja. Ja, ja, ja. Ja. För övrigt mitt favoritband. Jaha. Ja. Ser eller först nivana och sen Kent. Ser det? Ja. Kant är ju jävligt bra faktiskt Men ja. Den senaste de har gjort tycker jag. Jo men den senaste skiva var fan bra Den som kom förra ja. året Jag tycker jag jobbar med upprepningar Ja Men det är upp. upprepar De säger så mycket där men vad är det? Vilken låt var det som var så populär på radion 999 eller det var någonting Ja den upprepar sig hundra gånger. Ja, då var det nog 999. Ja, ja. Den eh, sju minuter också den låten. Ja, och så upprepning i 6.58. Ja. <laughs> Nej, men den är faktiskt ganska bra. Mm. Även om de upprepar ja, sig. Ja, det. Jag, jag håller på att läsa en bok om Kent. Alltså, intressant eller? Ja. De var ju nya när de kom i sitt sound liksom. Det var ju de faktiskt. De arbetar med mycket dynamik mm. i melodierna och... Skrev på, svenska, bra, skrev på svenska. Skrev på svenska. Ja. Och uh, hade dystra texter eller så. Mm, där Har. Har. Har ja. Eller, ja. de pratar mycket om ensamhet och sånt. Och, ja. Jag tycker de är... Ingenting blev ingenting, ingenting är ingenting, ingenting, ja. ingenting, ingenting, ingenting. Och jag är ensam. <laughs> ingenting. Och jag är helt själv. Ja. Men han är duktig duktig, kan Berg, på att skriva texter ibland. Ibland, Ja. ja. Sen så kan jag ju skriva sådana idiottexter som Är du Pepsi? Har du Cola? <laughs> Exakt. Det är också i den 999. Det är det? Ja. ja nej men den senaste plattan var ingenting för mig. Jo. Oh. Jag är inte rädd för det. mörkret heter den. Jaha. Ja. Vad heter den förra plattan? Den som var innan det. Mm. Ehh, äpplen någonting. innan. Du och jag döden tror jag. Nu sätter jag dig på poddkanten. Åh. Oh! <laughs> fick du till det? <laughs> fick jag till Nej, vi, ska vi prata kant eller ska vi musik? Ska vi börja podden på riktigt? I allmänhet. Ja. Ja. Nu börjar vi på riktigt. Nu kör vi. Ja. Musik, du är musiker? Det är jag och delar du med? Ja. Även om det ligger lite Lågt just nu så är ja. Lite samma för mig så att säga, men jag skriver fortfarande mycket. Ja, det är jag med. Fast nu bara på beställning. Ja, nej jag sitter gärna själv hemma och när det är en tråkig dag som igår till exempel, tar gärna och Vi borde skriva något. Det kanske vi kan göra. Ja. Jag faktiskt funderingar på att dra igång en musikal på Vi ska Friskård. Jag är på. Du är på? Ja. För vi har ju, som du själv såg på skolavslutningen. Fast eh, off air tar vi det här. Ja. För, <laughs> för att eh, det... det här är ingen lokalpodd. Ja. Nej, För er som vill höra lokalnyheter de Borås, ratta så in, eh, ja, in eh, 102,9 tror jag det är, 143. SRP4, Sjuherrad. Här. Ja, ja, men fan vi börjar på riktigt nu, vi har inte kommit igång än. Kör! Ja, kör! Du är musiker, jag är musiker. That's it. That's it. <laughs> men här, jag har valt på med musik i tio år, mm. ungefär, och teater tre Alltså ja, och jag har alltid varit rädd att kalla mig kulturmänniska. Mm. För att det, jag anser bara att det är gamla tante som håller på med det är kultur. Ju det, det är inte. Nej, men nu, det senaste, så har jag väl insett att jag är, en jag är mångsysslare inom kultur. Ja, det är du. För att det här är också kultur. Absolut. Podcast. Det är det. Och jag håller på att skriva stand-up. Som jag... Det ska bli jävligt kul att höra sen. Som eh, någon gång i höst, kanske. Ja. Ja, och det är ju också kultur det. det. gör jag. Så att jag... Skriver du dikter eller någonting? Nej. Jag, tycker, jag tycker inte om att vara djup. Jag är inte... Jag tycker att jag djup i mina texter. Mm. Jag tycker musik. Men jag har skrivit en hel del dikter och sådär. Ja. Fast det var väldigt länge sedan. Det här avsnittet kommer vara... Det kommer vara lite mer innehåll i det här jämfört med våra vartit. Vi kommer inte prata battas mamma. Nej. Vi kommer inte prata bajs, vad jag vet än. Uh, det kanske kommer någon. Ja, och får eh, se. den allmänna snuskfaktorn som var i förra avsnittet. Eh, Tar jag avstånd? Ja. <laughs> vi ska försöka lämna den bakom oss. Ja. Ja. Och så vara lite innehållsrika. För vi tänkte, det kan vara gött när ni ligger i hängmattan och lyssnar på det här och lite innehåll. Hängmattan också? Ja, men det är i sommar, Ja, det är klart. Ja. Lägger man på en filt på gräset. Ja. Götta sig. Precis. Ja. <laughs> Underbart. Även om man bor i Borås så finns det soliga dagar. Det finns det, ja. Och sen kan man ju räkna på lillfingret. Eh, nästan så, ja. ja. Kanske långfingret. Dikter. dikter. <laughs> Ska se här. Jo, eh, oh, du kunde räkna lite där. Ja, dikter. Ja. Dikter. Shoot. Shoot. Nej, men jag har skrivit en... Eh, När gick Ettan. Ja. På gymnasiet. Gymnasiet ja. Ja. Då fick vi skriva en hel del. Skrev... Vad gick du? Nej, jag gick inget specifikt. Jag skulle in på bygglinjen, men så kom jag inte in där. Och Då skulle jag arbeta upp mina betyg och hela den biten. Och så blev det problem på tullen gymnasiet. Var mm. Varav? Det blev ingen specifik skolgång för mig. Nej. Sen så har jag varit massa annat hit och ja, hit. Och du har, Men du har fall, rättat till det. Ja, jag har rättat till det. Men i vilket fall så eh, skriver jag lite dikter. Mm. Och jag har aldrig skrivit riktigt själv sådär. Men när jag kom fram och lämnade fram allting och de hade läst alla och sådana saker så tyckte de att jag var den bästa. Ja. Så därefter så skrev jag lite i Ja. Men... Eh, det var inte alls länge skriv. Nej. Men det blev en hel del. Jag känner inte att det är mitt forum direkt. Nej, text, text musik, det är mer... Ja, rolig, roliga grej. texter är mer min grej. Ja. Jag kan... Jag skriver igenom mycket om mitt eget liv, vad som har hänt. Ja, och... men jag försöker skämta mycket om det. Det försöker jag. Göra. Även om jag inte har hunnit leva så mycket än. Så. Nej. Man, man får överdriva och ljuga och... Ja, men det är det som är det bästa med texter också. Att ja. Allt behöver inte vara sanning. Nej. Utan man kan ju spåna ut på det hur man än vill. Precis. Och jag brukar ju alltid göra så jag menar texter. Att jag brukar ha en grund som jag tar från mitt egna liv. Ja. Och sedan då så arbetar jag kring det. Ja. Och då blir det jävligt lätt att skriva mycket musik. Ja. Tycker jag. Precis. Jag har faktiskt skrivit en låt när jag satt på... Dans. Till mig! Tack! jag satt på dass en gång. Ja. Så det det, är du. det kom det in ja. lite grann. Men vad, vad är det för musikstil? Jag har faktiskt skrivit väldigt mycket olika. Punk, råpunk, ja, det är fint. dödsmetall, ja. Lars Winnebäckstuk. Ja, men det är gött. Ja. Så lite, så, lite åt indie-hållet. Ja, lite ja. så. Jag har faktiskt skrivit en hel del. Mm. Lite svårt att säga en genre. Jag har skrivit väldigt mycket ja. inom allt. så att jag... Ja, jag har inte hunnit så mycket än men lite här Nej, jag... jag har ju skrivit lite musik till teatern. Bra, jag har gjort på piano. Till teatern som ska vara nu? Ja. Vilket teatern var det? Den 17 augusti på hemgården i Borås. Så Börjar det. började det. Det nog Ja. Fick vi fram det med? Ja. Det kommer jag... Så fort jag får chansen så flikar jag in det. Ja, men det är bra. Mm. Vad är du skriver till här då? Ja, musik. Varför? Lite... Rolig musik? Nej, egentligen inte. Eller jo, än. Ja, det, är, det är en rolig låt. Alltså, ja. okay. Spöken finns heter den. Jaha, trevligt. Ja, Jag har skrivit texten då. Och sen så är det en änglarnassaled, en ganska djup text. Okej. Okay. Så jag har skrivit en fin melodi till det. Vad roligt. Och det har jag fått höra efteråt att den är lite lik utan dina andetag med just Kent. Jaha, inspiration. Ja. Omedvetet. Ja, eftersom det... att jag har spelat den så jävla mycket, eller på säga, men det har jag. Det kan vara så ibland. Mm. Det är ju samma sak. Eh... Så att den, den ligger i bakhuvudet mm. hela tiden. Jag skrev ju en sång till min far. Ja. Ah. Eh, strax innan det här så mycket bättre tror jag det heter. Okej. Okay. Och då var det, jag kommer ihåg vad han heter nu, men han hade skrivit en sång om sin far också. Ja. Ah. Eh, för länge, länge sen. Olle Ljungström. Och, ja, tror det var, ja. Och... Eh... Många tyckte att det var ju inte likt i sig så sådär, men de tyckte att jag hade fått inspiration från han. Och det hade jag inte överhuvudtaget. Har du lyssnat på Oli Ja, efteråt har jag gjort det nu. Ja. Jag är han han är duktig på att skriva texter. Han är väldigt duktig faktiskt. Jocke Berg jag håller ju han som en av de bättre i Sverige. Ja. ja, men han är en av de bättre faktiskt. Ja. Och, Fast han är ju rätt söndersupen, eller jag så säga. Söndersöpen. Söpen? Söpen, söpen Ja, Nej, men det är han nog, ja. Det har nog varit mycket i den kroppen. Ja. Men det brukar ju vara så kolla på Sjösporn, till exempel. Ja, men han är ju fräsch för att... För att vara helt sänd. Och Iggy Pop. Iggy Pop, ja. Ja. Också igen. Det är ju många av de här som har på hela sitt liv med både... Eh, Mick Jagger. Och här är Keith Richard. Ja. Någon. Jag menar nu... Per Gessle. Per Gessle. Han är inte med i den kategorin. Nej, men han har väl för till sig ett annat. Ja, det har han säkert. Ja. Men på tal om Keith Richard, det, det jag läste sist om, man, det var ju att nu har han lagt ner med alla droger och ja. alla dumheter. Och sådär, så där, nu kör han bara två flaskor whisky innan han går upp på scen. <här> Fla två flaskor. Det är, för mig så är det helt ofattbart. Jag menar det... För många så räcker det med en halv flaska whisky och sen ligger de och sover en vecka. Ja. Och jag fattar inte hur han klarar av det. Nej. Med tanke på hans ålder då. Men det har säkert varit mycket mer i den kroppen också. Det har ju det. Ja. Så att, eh... Och som vi kan så, allt som kommer in ska ut. Det är lite så va? Lite bajs där igen. Ja, det är nära inte ja. faktiskt. <laughs> vi skulle inte. Nej. <laughs> Fast bra. det är jävligt roligt. Vi släpper till igen ja. Som Keringen sa. Ja, ibland, ja. Det kanske är lite så bonohumor här ute i Borås. Ja, men det kan vara så, ja. Så här. Men nu ska vi inte spåna det då, Nej, Stefan och Christer, de gör det med bravur. Det gör de. Mm. De och, är ju typ de rikaste teatermänniskorna i Sverige. Ja, det måste de vara. För att de äger ju massa teatrar och sånt. Ja. Och produktionsbolag har de ägat. Och sen har de hållit på i många, många, många år. Ja. Så att, det är inte konstigt. Och Babben Larsson, hon är den rikaste sluppkomikern. Är hon det? Ja. Det visste jag inte. Nej. Det är en det. ser man. Ja. Han lär sig något nytt varje dag. Ja. Precis. Vad har du med för favoritband? Uh, jag har Nirvana. Nirvana, ja. Det, det går inte att undvika. Nej, de är bra. Ja. De var bra, Ja. jag säga. Jo, ja, men Foo Fighters har också varit bra. Ja, bra. Som är de... Och 3 plus lite till och Nirvana. Mm, exakt. Men ja, de är riktigt bra faktiskt. Men de var ju stora liksom innan de ens hade börjat. Ja, det var de. Men de är skitstora nu och det tycker jag det är med all rätt faktiskt. Mm. De är ju riktigt bra. Dave Grohl, han Kul att han gick från trumme till sång. Ja. Han, han är gitarrist egentligen va? Jag tror han är gitarrist i och, från grund och botten. Och så spelar han trummor i Nirvana. Yes. Och så nu sjunger han lite. Ja. Så att lite och lite. Ja. <laughs> Ja, det, är, det är lite det här nu. Det är det va? Ja, ja men det är mus musik är livet. Alltså det är... Ja, humor är livet också. Ja, absolut. Ja, för mig. Ja, men det blir ju så när man pratar lite... Ja. Men det, tycker, det är så, det är så som är gött. Tycker, Men som man själv tycker är intressant, då det, blir det... Det är så här gött tog man två grabbar och sitter och snackar. Ja, det, det blir nirvana. Ja, det blir det ja. <laughs> <laughs> det Clash tycker jag Det Clash, ja. Vad tycker du om 50-talet då? Ja men Elvis, Chuck Berry, Jerry ja. Lee ja, ja. Johnny Cash Alla de här Ja. ja. Det, är ju, det finns ju mycket, mycket uh, Vad fan heter han som dog? Vem var de? Buddy Holly Buddy Holly Då var han som alltså gjorde en där La Bamba också mm. Richie Valens Tror ni heter va? Han oh. var bara 17 år Fett Tommy nu Fat Tommy nu var det klockren Fett man var den första han kom ut med. Rock around the clock. Ja, det är bra. En klassiker. Men det var ju en första så här. Ja, det var ju lite så. Ja. Ja. Och det med Elvis, han är ju, det går inte att ta ifrån, det är ju en av de bästa rösterna ja. någonsin. Ever. Men Han sa ju faktiskt att Roy Orbison hade den bästa rösten. Och det står faktiskt mellan de två. Det är ja. Roy Orbison tycker jag är en av de bättre också. Tommy Körberg i sina bästa stunder. Oj. Vilken röst han har. ja Fantastisk. Han framför ju min favoritlåt, Fattig bondring Jasså. Yes. Är det din favorit? Ja. Det ser man. Den ja den är bra. Den är bra. Min favoritlåt, lite grann så där, det är ju Attitude med Misfits. Ja. Det är ju mitt styrt det där. Jag är ju ja, gammelpunkare. Ni... Jag ska inte säga att det är min favorit, men det är en väldigt bra låt, Fattig Bondräng. Ja, det är det faktiskt. Annars så... Cants... Nu var vi inne på den här jorden, <laughs> <laughs> Alltså egentligen hela den skivan vapen mm, Den är bra. Mm. Den är, tycker jag är den bästa plattan de har gjort. Ja. Faktiskt. Fast det... Det är nog många som håller med med det. Det är deras bästa platta. Mm. Men deras eh... bästa låt? Kevlar-skäl på Hangsta Hill. Jaha. Nej, jag, jag är inte så något inom Kant, så att det eh... nej. Jag får gå hem och lyssna på det lite nu Ja, jag är ju nöjd, Kent. Det är du det, ja Ja. ja men det, är, det, är, det är bra. Mm. Bra att man har någon sån grej. Ja, Kurt Cobains fru ska göra en dokumentär. Jaså. Om Nirvana och Kurt. Det kan bli intressant. Ja. Hon har inte alla bestickningar. <laughs> Nej, alla hästar i stallet. <laughs> ja, det kan man spara på <laughs> längre inte. Ja. Uh, och Dave Growl han gjorde ju en dokumentär om den... Uh, vad heter den? Sound City Studio. Där de spelade in Nevermind. Jävligt bra film. Han, han köpte ju den här studion. Och, och eller ja, all, all utrustning. Och så satt han in det i sin studio. Studio 606. Så spelade de in en skiva med alla som hade spelat in där då. Paul McCartney. Och, de hade ju en nivana reunion. Paul McCartney, Dave Grohl och ja, vad assisten <laughs> i Nirvana hette. Ja, han ja. nu heter <laughs> Nej, men Det är alltid han som hamnar I utkanten Ja, <laughs> precis Var det inte någon konsern när han slängde upp basen och fick den i huvudet? Jo, Kurt Cobain sparkade ut honom Ja, så jävla bra ja, Väldigt nördigt är vi kanske Innan vi går för långt Tatueringen tyckte du skulle prata om Ja, det var ett förslag så sett Eftersom att du är helt helkroppstatuerad i princip Ja Du har fan på handflatan till och med Ja, det var faktiskt. Ja. Min kungakrona. Gjorde inte det ont som fan? Det var den värsta jag gjort i hela mitt liv. Mm. Och jag har ju på insidan av armen också. Det höll mm. också att det ska vara bland det värsta. Men det var ingenting mot Hela den. benen. Ja, benet jag har ju på låret med. Oj. Överallt. Ja. Magen. Inte än. Nej, kommer. Det kommer jag. Ryggen. Ryggen har en, ett hjärta med, så det står, mamma, daddy. ja. Ja, <laughs> precis. Battas mamma, hon... Hon dyker upp i Ja. Nej, men det är... Jag har lite tatueringen här Ja. Hur högt upp har du tänkt gå mot? Det är ju som när man diskuterar med de som tatuerar en. Ja. Man pratar ju väldigt mycket under den tiden man tatuerar sig. Och då brukar vi prata om man går på händer, man går på hals och mager, och lår och hela den här biten. Och sen är det inte finns någon plats kvar då. Vad gör man då? Det var sånt att du redan sa att nej det blir säkert när man går upp i huvudet och i ansiktet och sådana saker. Ja. Men jag har ju, jag känner ju att ansiktet för min del. Nej. Nej. Halsen, det kommer säkert komma någonting där. Ja. På mina, I mina äldre dagar men just nu, nej. Inte händerna eller något sånt heller. Men... Hur mycket har din kropp kostat dig? Du, jag har fått den frågan väldigt många gånger och. Jag har inget svar på det Jag vet inte. Jag bara betalar och så glömmer jag att jag har betalat. 30-40 tusen? Och... Ja, men inte mer. Det är, ja. det är nog mycket mer, tror jag. Så att det... Eh, Kostar att ligga på tänden. Ja, <laughs> precis. <laughs> Kostar det ja. vara fin. Ja. Jag tänkte... Och, och filma var fin så får man lida pin. Så är det. ja, tänkte tänkt uh, tyra in dig. Nej, mig. <laughs> <Nej. laughs> Precis för hjärtat. Ja. nej, men uh, Kurt Cobains-citatet: I rather be hated for who I am than loved for who I not. Ja, just det. Ja. Den är fin. Den är riktigt bra. Vad hade du tänkt att göra dig i så fall? Här, under armen. Men nu är det så med att uh, jag brukar alltid vara sådana här peti ja. och säga att vänta. Ja. man uh, verkligen vet vad man vill ha det är ju ingenting som man... Och därför ser du ut som du gör det. Därför ser ut som du gör det. Nej men jag har ju väntat... Väntat tills jag blev 18. Ja. Och det kom första. Och sen så då, under tiden som jag... har Kommit upp i åldern nu när jag är 28. Mm. Ja. Så har jag hunnit med en hel del. Men då, det har varit saker som jag verkligen har velat ha. Ja. Och... Så är jag är jävligt nöjd. Mm. Och glad att jag inte gjorde som... Och jag hade en kompis innan. Han har flyttat härifrån nu så vi är inte... Kom så här. Kom så här längre. Nä, men, äm, när han var 21 tror jag så var han fullgad överallt och hade till och med tatueringen i ansiktet ah. och skallen och överallt. Så att, och jag kände att ä, det är inte så jag vill vara. För jag menar, alla de tatueringar han har gjort så kan jag tänka mig att det är många han ångrar. Ja. Oh. Och det är det som jag är väldigt noga med. Det, Håll, håll dig väldigt länge innan ja. du gör det. För det kanske kommer lite andra. Så brukar jag tänka när jag bajsar med. Ja, håll i det kommer. <laughs> håll bra länge. För då jävla smällar det fel. <laughs> ja. nu, nu var vi där igen. Ja, vi, vi ska alltid ner <laughs> där och gräva. Ska ju bli lite oseriösa. Jaha, snus. Du? Snus. Du sa att du hade en snushistoria. Ja, det hade jag faktiskt. Ja. Snushistoria, ja det är ju... Apropos snus, så att säga. Eftersom att du, du kränger några feta. Jag kränger några feta om dagen. Ja. <laughs> Nej, men det var så när jag var, kunde jag ha varit, 6-7 år. Ja. Då tyckte min äldre bror och hans kompis då att det var jättetufft att snusa. Så de smygsnusade lite. Och Då tyckte de att jag skulle testa snusa en gång. Ja, och sen är det fast. Nej, det, det var riktigt inte då jag började, men eh, grejen var i alla fall att eh, de kom fram till mig och sa att här, ta en snus. Jaha, varför ska jag göra det? Jo, men det, det är jättetufft att ta det här nu och peppa mig som fan och tyckte det var jätteroligt. Så jag tog, ja, nästan, alltså, jag hade ju små händer så jag tog nästan hela näven och så tryckte jag. Oj, oj, oj, oj. Och grejen var att det var ju inte snus. Var det jord? Det var jord. <laughs> och det fanns en liten mask där också. <laughs> så att... <laughs> så jag, ja, jag fick ju spotta ut och jag hade jord i käften flera timmar efter och det var inte gott alls. Mikael från Trädgårdsfredag. Exakt. Nej, så att Det, det var en liten, um, liten historia. Ja. Så är det att ha äldre bröder. Ja, det har inte jag. Jävla svinen. Ja, jag hittade en rolig artikel här. Aha. Snören, snören. Snören. <laughs> Sören tog en tupplu <laughs> Nu tar vi detta från början. Ja. Sören. Sören, han tog en tupplu Då stal björnen hans nus. Jaha. Djurvärlden är det skat som är kända för att vara sjuvaktiga. Även Mikael. Men frågan är om inte den här björnen förtjänar det ryktet mer. en mobil. Va? Det mobil. <laughs> Precis. Sören Olsson från Stockholm var egentligen på besök och bestämde sig för att se lite mer om, av omgivningen. På rastplatsen vid Ammer, strax utanför skit ja, jämpligt konstiga ställen var uppe. Ja, Skittmon. Det finns väldigt konstiga ställen. Slog, eh, slog han sig ner i bilen. Tror du det stod, Slog ner bilen. No. Ja, slog han sig ner i bilen för att vila ut efter att ha njutit av den vackra utsikten. Han väcktes av en högst oväntad gäst. Bilen började gunga och när Sören tittade ut den fönstret stirrade han rakt in i en björn som stod utanför bilfönstret. Jag reagerade inte så mycket. Jag satt ju inne i bilen, säger Sören. Det tog ju lite tid att vakna till och björnen märkte väl att jag vaknade till liv och sprang iväg. Det handlar alltså inte på något sätt om en våldsam björn. Däremot var björnen både sugen på nikotin och koffein björnen plockar nämligen åt sig både en kaffeterm och så en snusdosa som låg på motorröden. Det gjorde han fan med rätt i. Ja. Två bästa grenar som finns. Jävla vet du vad? Han kommer ju vara hög på både koffein och... Du fan, vilken björn. Ja. Har du haft den här hostmedicin i Coquilana en gång? Ja, det tror jag. Är den god? god, god. Den och fruktsoda. Fruktsoda. Frenat <laughs> detta. Ja. ja. Det är ju från landsbygden. Ja, det Du... Ja, Stadsbo. Stadsbo. Ja, jag ja. Tullen. Tullen, vet du. Ja. Born and raised. <laughs> Born and raised. Tullen. Ja. Fina stället. Har du tänkt på det med formgivare? Nej, vad är det för jävla yrke? Ja, du... Ett yrke, eller vad Ja. Men Så här Om man anlitar en formgivare 25 000 i sekunder, liksom, tar de och... Ja, ska jag inreda hemma Sitter där och fundera mm. Jag tar en ja, kaka, kaka Ja, en mm, kaka Cirkel tror jag <laughs> ah, Jag hade ju funderat lite på Någonting annat? L cirkel. Lite, lite ovalt hade jag Cirkel <laughs> ah, ja, ja, ja, det är du som är proffsigt Det är du som är Sen ja, alltså, blir det förgävligt Ja det är ett jävla yrke Ja Det ser man, vi kommer ja. På yrken Ja Teater är det dags för snart, har du glömt det? Ja, faktiskt, hur var det nu? Det var väl den 17 augusti på Hemgården i Borås Klockan 19.00 Klockan 19.00 Sätter det igång, det kostar 100 kronor kanske jag ska säga Om man ja. inte är medlem i föreningen Hemgården för det kostar 80 kronor Det ser man Ja Och vad heter det? Den heter Gäster och Gastar Så var det nu borde jag komma ihåg detta Ja, och eller du kan... kanske får på mig med en gång till. Ja, eh, ni kan gå in på vår hemsida skratteretande.inc.se. och eh, där finns mer information. Eller så går man in på www.hemgarden.nu. Ja, det är ett finns. Det konstigt namn. Ja. Garden. Garden. Garden. På tal om trädgårdsfredag <laughs> Gjorde Jordi köpte en av maskar. Och... det är misst. Om du hade svalt det då hade du haft mask i magen. <går> Och när det hade skett så hade det blivit mask i räva. <går> <går> <Det> hade blivit blomjord. Hade det, ja. Får tala om skit, ja. Ja. ja. Det, det är ett favorit. Så det har jag märkt så här när vi har släktträffar. Nej. Det finns ju några Det bara diskussioner. Ja, det, nej men det finns ju några här regler på internet. att Ju längre en konversation går, ju senare ja, man kommer in på Hitler till slut. Jaha. Det, det finns en sådan regel ja. men eh, det är konstig regel. ja ja eh, det är någon som analyserar forum och sånt mm. och det, ja, det stämmer i nio fall av tio ja, okay. men eh, i vår släkt sa vi så här, i tio fall av tio ju längre konversationen går Till sist kommer man komma in på bias det är så ja jag måste det tror jag konversationen ja. så här, mor, morfar han tycker bäst om det Asså? ja men han skrattar inte högt högt det löst <laughs> <laughs> uh, han skrattar inte högt utan Han sitter bara och fnissar och småmyser Man, <laughs> Man ser verkligen på honom Man ser verkligen på När, vi, när det, vi kommer in på bajs mm. Att de sitter där och bara ler och är glad ut Och småfnisar <laughs> Och mamma och min moster De kan ju bara säga Jag har varit lite, lite gas i magen ja. uh -huh. Du är med? jag har gått och småfisit hela dagen <laughs> Men vad trevligt att luktar oh. det då? <laughs> så, här, så, så är det på våra släktmiddagar ja. det, det är bajs och spia kommer upp så här, ja, nu är jag smett så jag snart kräks. Aha. Och då är vi igång. Ja, minst du den gången 72 <skratt> när vi satt utanför? <skratt> det var inte ens mamma född. För <skratt> alltså, gammal är din mamma Ja, uh, uh, Vi ska ta och börja runda av. 77. Uh, <skratt> det här var avsnitt <skratt> 16 tror jag. Av skrattretande. Ja. Om jag inte missminner mig. Jag får vi hoppas att du inte gör det. <skratt> Vill du köra ditt poddskämt? Men vilket var det? det? du sa innan. Det är dåliga? Ja. Att om man sparkar fotboll så blir det... Hade, det, hade det här varit en sport så, så hade det, det varit fotpodd. Fot ja. Och med de vackra orden så ska vi ta avsluta avsnitt 16. Vi hoppas att Erik är tillbaka avsnitt 17. Ja, det vi hoppas. Ja. Om man kommer med kväll. Eller om det var avsnitt 15. Ja, jag har ingen koll längre. Skitsamma. Vi skippar det. Ja. Jag heter som vanligt Sebastian Morgart. Och jag, jag sitter här med porrskådisen. Mikkel van Ja. Så. Vad är för skåd? Ja, nu är vi färdiga för den här gången. Fick han så?